Коляда негайно виявив ініціативу. «Маю дещо на оці. Тобто, в берегі ж Галатбаху американці реквізували у фашистських бонз кілька віл. Я вже домовився, можна поїхати подивитися. Але нам треба бути і в Дельбрюку. Це поряд. Фактично те саме місто. Ми поїхали». Страхітливі руїни Кельна, похмура велич Собору, понтонний міст через Рейн, дикі черги американських військових машин, крізь які ми б не продерлися і до дня страшного суду, коли б не Попов, який лякав своєю волохатістю навіть незворушних регулювальників. Ті, на мить, переставали жувати свою гумову жуйку, сонна полуда спадала з їхніх очей, вони здивовано втуплювалися в мого Еван Дерера з червоними прапорцями і червоними зірками і майже несвідомо робили те, чого б не зробили, мабуть, і для самого генерала Ейзенхауера. Зупиняли рух і майже пропихали нас уперед. Так ми добралися до мосту, так подолали міст, так випроснули з залізних стисків, ошалілих автомобільних табунів і могли пробратися до іншого світу, про існування якого не могли подумати. Простір, воля, тиша. Широка пряма вулиця, оба чепурні будиночки серед зелених дерев і квітників. Де тут Дельбрюк? Де Бергіш, Гладбах? Можеш їхати далі. Акуратні малові таблички, що збереглися, мабуть, ще з часів Бісмарка, кликали до Леверкузена, Бенцберга, Більсфельда, Глянь на північ, південь, схід, і посюди отакі чисто вимиті і вимитені містечка – з штудерними будиночками, і все ціле, неушкоджене, дрімливо самовдоволене, байдуже до того чорного горя, яке полишили по собі в усій Європі жорстокі дивізії несамовитого фюрера. Я вже бачив отакі німецькі містечка між Одером і Ельбою. Тоді між Ельбою і Рейном наші маршали суворо наказували берегти будинки як людей. Перед союзницькими військами німецькі міста здавалися без бою, Благально підіймаючи руки білих прапорів, зроблених з простирадил, і тільки Кельн та Гамбург, мов, знаки відплати чорніли мертвими руїнами посеред збереженої переможцями німецької зеленої землі. Та ще Дрезден, розбомблений з безглуздою жорстокістю союзницькими літаючими фортецями за одну ніч, мов би навмисно, щоб не дістався цілим до рук наступаючих радянських військ. Ми вберегли німецькі тисячоліття, а де ж тисячоліття наші? Німці нищили і палили все на своєму шляху, коли наступали, і ще з більшою методичністю нищили і палили при відступі. І в перемогах, і в поразках жили тільки ненавистю, зневагою і мстивістю, а ми не знаємо цих почуттів. Помста принижує переможців. Це так. Та чи ж буде на цій землі спокута і каяття? Чотири реквізовані союзницьким командуванням будинки були, мов би, відповіддю на мої невеселі роздуми. Колядами тушився перед нами, розмахував руками, перемірював кроками, посипані хрустким гравієм доріжки. Це головна алея. На в'їзді поставимо грибок для вартового, можна ще спорудити великий тригранник з портретами товариша Сталіна, президента Америки і англійського прем'єра. Штаб і капітан Сміян у триповерховій білій віллі, двоперухову займе майор Мехно і капітан Попов. У будинку посеред яблуневого саду розмістяться автоматники Зябрева. Він, коляда, згоден поселитися в мисливському палацику. Там просторі льохи для продуктів, величезна кухня і зал, в якому можна влаштувати їдальню для всіх. Гаврило Панасович непомітно підморгнув мені, мовляв, хоч дурний коляда, так хитрий. Вже отоборився у палацику. А мені було байдуже до захланності цього інтенданта, якому у себе у полку я хіба що доручив би нагляд за спорудженням гарнізонних нужників, та й то б подумав перед тим. А тут цей холуй підполковника Дураса розмахує в мене перед носом своїми червоними пальцями і має нахабство указувати, де кому жити. Але мене не так обурило самозванне розпорядництво коляди, як здивувало його згадка про Попова.